Auzind-o întâia oară, m-am înfiorat, am plâns și am râs Ascunzându-mi în pala bunicii, ochii înlăcrimați și roșați a obrajelor Și acum? He, acum mai rândul tău să o asculți cu minte Întocmai ca fetița bălăioară de altă dată Cam a tale? Da, ca mine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 Craiul bătrân și gârbov ședea în capul mesei cu tâmplele sprijinite în palme. Când și când, ofta adânc cuprins parcă de o mare măhhnire. În asemenea clipe, nimeni până atunci nu cutezase să-i tulbure gândurile, dar astăzi, tu strele ficile lui îndrăzniră. Iartă-ne, tată, și nu ne lua nume de rău vorbele. Amărăciunea ta ne doare inimile deopotrivă. Îngăduie să o împarți cu noi... Să-ți pare mai ușoar astfel. Ei, să-mi cu voi, amărăciunea am răciunea mea. Ți-am călcat cumva pe uruncile? Nu, de asta n-am, mă plânge. Sfet, nici pismaș, tăi nu poate vreo îneltire? Nici n-am Ce-ți înveninează atunci, bătrânețe? Spune-ne, tată, izvorul mâhnirii tale. Să-l secăm, să nu și mai reverse în inima ta, Maru. Ei, dragile mele, ce știți voi face? A-toarce, a coase, a zese, nu.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 Scoase afară de căpăstru pe cel mai nevolnic dintre bivii, pe cel mai gârbop și mai slăbănoc dintre dânsii, curtenii nu și-ascunseră uimirea și râsetele. Dar fata nu-i lua în seamă. Calul acesta îl însoțise odinioară pe bătrânul Crai în toate bătăliile și nu era ca toți ceilalți, pricepea graiul oamenilor.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 Spune, Murgule, Șoiman, la ce încercare să mă aștept în La care tu supune tatăl tău Ce vorbesc astea, cum să le înțeleg? Cum le-am rostit? n-au tâlg Vei Vezi codul cel întunecat? Pe culme sus? Întocmai Ei bine? Când vom ajunge acolo, către noi sună gust un lup flământ cu exticloşi şi colţi de oţele. Tocmai potrivit se pare sabia să-mi oascu de ei. Nu crezi? E tatăl tău. Ai spus, Șoimane. E tatăl tău. Astfel el vrea să ți pună putere la încercare. Aţine-mi dreapta. Iată-l. Uite-l tricoşa. prefăte mai numai sabia că-ţi o Tata să fi fost, Șoimane. Nu cumva te înșelat. Nici gând. Îmi știu, stăpânul. Și fiecare vicleșiugă știu. Ai să mai vezi în balia. Cu același chip? De leu acum. De leu deslănțuit. da în el să mai. Nici teme. Oricum, șoimane, tatăl meu cheira să-mi dorească. Nici gând, stăpânul. Nu-ți vrea răul. Inima și brațul să le încerce doar. Brațul tremur n -are. Inima? Nici ea. Leul! Strângem frâul. Drumul drept ține l O încercare, încă la hotar ne așteaptă. Iară, Acum Iar! Acum balaura fiva. cu șapte cape de șiguri, vărsând venin asupra ta. Și, Sabia, de voi ridica. Tatăl, nu-mi primești Tatăl tu, atunci, chipul și-o Să mă certe? Din potrivă, mândru negreșit va fi de tine. Și povește noi Giuda. Să-l asculti în tocmai Chiar Iar așa voi face. Nici nu s-ar putea altfel. Iarcăl! Bine, îmi place drept? Fiicul culoarea minte. Unde este Sabia pierzici. Mândru de voi Mezime, fetei lui Mezime Lepădându-și straiul de balaur Sub ochii ei mărmuriți, Bătrânul Crai îmbrățișe cu dragoste nespusă Acolo, în mijlocul Tâmpiei, la hotarul Împărăției. Și ură Să răzbească peste toate Opreleștile și piedicile Și primejdiile care îi s -o în a nevoia să cale. Și-o petrecu Cu ochii vreme îndelungată Până ce Depărtarea io ascunse cu și abia atunci, pornind apoi către palatul lui. Dreaptă în şeaua calului, domnița cu straie de flăcău, Căta în lungul drumului la toate cele pitei se arătau acum.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 Prilejul prielnic s-arăta. Poftită, dar a fost Ileana, de tânărul neguțător, mătăsuri și podoabe să-și aleagă. De prețul lor nici vorbă, aveau să se învoiască mai apoi. Pricină de grabă pentru asta nu e, spuse călătorul zâmbet, ascunzându-și. Și ea, cu dragă, îi mă primi. Și ochii străluciră ca vrăjiți, când nestematele și vărsară luminile scândietoare, când mâna ei tremurând mângâia molea ca camătață. Și în vremea asta, lopătarii corăbile au desprins de mult de țărm. Când fata înțelese înăltirea, era departe, în largul mării. Primul gând,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 ne-a cu tânăra stăpână și cu Ileana dragă înspre palatul împăratului Conea. În vremea asta pe se gânduri felurite încercau. Nici o șoaptă însă vântul nu le Ochii lor asemeni înainte doar puteau să te -o nu voie trăbâfnii văzduh Luma-s o știu Fă-ți frumos, scăpare nu e Ce povață-mi dai, șoimane? Zvârle gresia în urmă, cât mai gravnic Nu mă auzi Oh, visezi pe cât se pare Făi! Prăpăsti repede în înapoi noastră sunt Sânzian, ai prieten de nădej. fă frumos, ai grijă. Apri că dogoare vântul parcă a Nu-i nimai. Nu-i, nu-i. Nu-i nu nu masmeului măcată să mai mă aibă roabă iară. N-avea teme. Ești cu mine. Și-am cos, Șoiman. Spune, dragul meu prieten, ce e de făcut acum? Zvârle peria în urmă, cu putere, cât o coți. Am zvârlit-o până în culme, până în dealul cel golaș. Nu mai e golaș de acum? Cotru des și întunicat, criștetul înalt îmbracă. Nu lua trece zgripțuraie, ne a dat destul răgărăsă. Cinci fiertința. Fiu bărbată, sinziană. Negreșită aceasta e cea din urmă încercare. Am greșit cumva, șoimană. Adevăr, greită-i numai. Cum răzbim de-astă dată? Zvârle în urma ta ineluri, Munte să răsară în urmă. Se se sprijine pe creștet bolta cerului albastru. Munte a răsărit, prieteni. Piscurile nici nu-i făte. Lasă-n dreapta fru, slobod. Vrei să ne abați cumva de pe drumul cel urmăm? cale de numai, vezi că nu te a rămas cât din elul, atât loc, cât să-și verse ca tot venin mie amar. Și varsându-l? Ar putea largu drumului în totul cu o travă să-l împroaște. Iar altminte? Mi-e drept și se cade, o să-l verse hârca în van, o să crape până la urmă, pajurilor dărind un ospăț nemai visat. Fata mezină se înfățișe cu sânziană la curtea împăratului negru. În mărmuriți priveau curtenii la fata care se ivise în pragul sălii de oaspeți. Nici când un chip atât de blând și mândru nu luminază aceste încăperi. Și împăratul însă își și se înălță în jilț uimit. Și în fața frumuseții fără seamăn se pleacă și vorba lea căută Căldura dragostei să idee. Și vorba lui și ochii lui Același gând rosteau stăruitor Să-l însoțească sânziana Întreaga viața ei, mereu Degeaba, însă, inima copilei În pragul încăperii rămăsese Acolo de făt frumos, cuvincios și oprise pașe osteniți. Spre dânsul ochii ei cătau. N-ar fi crezut Ileana Draga, n-ar fi crezut odat cu capul, că strai un mândru de voinic, îmbrac o ginga și o femeie, că fata noastră cea mezină nu e a ei de -a făt frumos. și în dorul lui dădu răspuns împărătește-i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 și mâna cu blândețe întinse. Pasărea stătu cu ochi sperioși apoi, Se îndrepta abia, abia spre tânărul drumeț. Aripă-i frântă încă sângera. Făt frumos i cu burien de leac știute Și gâtul guleratul mângâindu-i căldura unor vorbe-i dărui. Răsplată fapta-i n răsplată fapta lui primit. Popas, făcând sub Muntele de Argint, acolo unde trei zboare povestea și murmură de ani, întâia oară el simțit amar un suflet strecurat. Ca într-o îndoiala cu temere multe îl chinuia, spre care și pot să se îndrepte, să nu cumva să dei greș. Doar unul are apă vie.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 Bărbat de ești, femeie fii vei, femeie de vei fi bărbat să te preschimbi. Vânturi deodată câmp îmbăluiră, Șuiere prelungi codru tremurar, Întâmplarea semen nu se pomenise, Întâmplarea semeni se cădea vestită. Vânturile repezi o purtau în zări. La curtea împăratului Hain, se de data asta nu fată în straie de boinic, ci un voinic adevărat. Cu același chip cel îndrăgise, atât de mândra sânziană, Cu aceiași minte ce au imit tărâmul acest și celălalt. Un strop de apă vie, funde ajuns să-l soarbă inimă întristată, Ca să-și recapite într-o clipă roșața ginga și ei feti. De dorul dragului ei drag, Ileana s-o foarte Și un strop de apă moartă fu destul să dea morții un împărat hapsân Dar nimeni în urma lui nu plânse De când e lumea, n-au fost ochi să-i plângă pe asupritori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 Toiman, gonean, trapântiţi. În zare s-arătau turnurile palatului părințesc. Păt frumos și Ileana Sânziana veneau să ceară bătrânului bine binecuvântare.